Esteu escoltant Ràdio palà i nosaltres a continuació en aquest espai doncs, comentarem una informació que us vam donar ahir, una petita pinzellada, i avui doncs aprofundirem un xic més. Estem parlant d'aquests canvis eh, en la mobilitat del centre de, de Palà-Frugell, eh, com us dèiem ahir al carrer Bailent i també al carrer del Vilà, doncs, han patit un parell de, de, de modificacions, ho, ho comentarem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 Uh, estic pensant en alguna càmera o alguna restricció que, que no puguin passar altres vehicles no perquè eh, al final això és un canvi de direccions i en aquest canvi de direccions doncs, hi haurà sentit obligatoris, hi haurà eh, els seus pertanyents estops i feres i hi hauran els seus sentits prohibits per tant és una regulació de la zona eh, al final tu podies pujar pel carrer Vilar i podies pujar eh, pel carrer Abailent uh -huh. i ara no pots pujar per a cap dels carrers sinó que arriba la rodona de modest cuixart en aquest sentit, doncs, sí que, eh, que clar, ara canvia una mica eh, bano, en, en, en, en, en, molta gent que servir, per exemple eh, pujar immediatament eh, o pel vilar o pel bailant i ara canvia de modest cuixart i l'objectiu és fer el barri molt més eh, molt més amable un eh? barri amb voreres eh, molt estretes amb una zona eh, pronunciadament veïnal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 Aquests aparcaments genials ens va mover en una zona on hi ha diversos negocis, sobretot a la zona del carrer Torrella, de i que moltes vegades aquest aparcament és insuficient. I això ens va morir molt bé. També penso en negocis que hi puguin haver-hi el carrer mateix Bailén i que no trobi millor que l'aparcament on te vulguin anar. Uh, I penso també en els veïns. Per tant, aquesta reestructuració, que és una reestructuració que té estat a mig any, una mica més de mig any que s'està treballant, uh, respon a una sèrie de necessitats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 Doncs eh, tinguin en compte aquesta situació actual. Són carrers estrets, amb voreres molt estretes. El carrer nou, per exemple, les voreres eh, són molt estretes, amb un carrer molt estret, igual que el carrer del Vilar, doncs, amb un carrer ample, amb voreres estretes. Ara, ningú, com en ell ho dit, vam fer notació fa poc al Pere Pascual de Llatran, que també anava en un deixa tesi, uh -huh. que era simplement eh, fer que la gent que vagi al passeig de Llatran se senti molt més còmode anant per voreres amples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 cap a la sostenibilitat front a la Progell seguretat social i sostenible i que la gent tothom se senti se senti bé a la i Això és el, el kit de la qüestió. I sabem que aquests canvis fan que eh, doncs mira, hagis d'anar a fer 20 segons més de volta eh, per Modest Coixart, en aquest cas, pel carrer Torroella i en, en fi, efecte de poder anar al l'autoregionama o pot poder anar a, a, a, doncs diguem-ne al nord de la Però on hi ha un problema de seguretat i això, com vaig dir en anteriors entrevistes, això no és una cosa que, que, que fem d'un dia per l'altre, però quan hi ha problema nosaltres hem d'actuar, nosaltres hem de garantir que la gent de Palau Progell se senti segura de Palau Progell, i en aquestes estem. Mhm. Mm un altre dels projectes i que teníeu en ment i que era doncs, una, un dels aspectes claus per millorar la mobilitat de, de Palà-Frugell, l'hem comentat en diverses ocasions, és també la, la introducció de, de les tecnologies intel·ligents, no? de Smart City. No sé si totes aquestes accions, ah, accions totes aquestes, eh, la situació actual, no? on s'han posat la mirada doncs, en altres projectes eh, aspectes que han passat al municipi i, i que doncs, poder, han deixat de banda altres prioritats que teniu en ment en, en, un primer, en, un primer, en un primer moment. No sé si això ha deixat una miqueta de banda aquests projectes que teníeu pensats. Bé, bueno, ara està, encara estem en, el, en un període de crisi sanitària, no, no hem acabat, malgrat que doncs, la fase ens permeti una, una, una certa relaxació no, Uh, nosaltres aquests projectes encara uh, diguem els tenim en ment tenim moltes ganes de fer-los fer però sabem que evidentment el pressupost d'aquest any i bona part del pressupost de l'any que ve estarà destinat a ens aquesta crisi mm -hmm. uh, pandèmica però també econòmica no? per tant, nosaltres uh, tots els projectes que podem fer els farem encara no hem quantificat um, uh, quins podem fer i quins no i som a sobre i estem treballant però sí que és veritat que el projecte dels Smart City uh, és un projecte que nosaltres, uh, amb els regidoleres, amb la part política, eh, les regidoleres i jo mateix, hi estem treballant moltíssim. I intentem doncs, que tots els projectes que teníem, com per exemple és el tema dels Smart City i els aparcaments, que això és un tema que ja estem acabant de resoldre, però que hem hagut jornar una miqueta pel tema de la crisi sanitària, uh, òbviament, doncs són temes que, que anem trobant-li moviment i que anem trobant-li trobant el camí, i que mica en mica anirem recuperant. Uh, el més important és això, que amb la capacitat econòmica que, ten, que tinguem, amb la capacitat uh, logística que tinguem i amb um, les ganes, que no en són poques, en són moltíssimes, doncs de, de fer un poble més segur, social i sostenible, i puguin quebre les Smart Cities, i puguin quebre tots els projectes de mobilitat, en aquest cas perquè és el tema doncs, que ens ocupa, uh, i puguin quebre tots els projectes que d'alguna manera... Nosaltres com a govern i com a Departament de Mobilitat i Gabinet de, de Policia hem marcat. Per tant, hem de seguir, hem d'explicar-ho bé. Per tant, això, nosaltres hem fet un avís per xarxes i la setmana que ve ho d'explicar molt bé amb dates perquè hem fet tot això i hem de desenvolupar totes aquestes projectes i aquestes eines que, el que parlàvem dels Smart City, els hem de desenvolupar el més aviat possible i sempre tenir en compte que, que la capacitat adquisitiva que tinguem com a ajuntament aquest any no, l'hem de destinar eh, als teleprocedents i teleprocedenques doncs, que es veuen abocats a aquesta, a aquesta crisi no? i que farem el que podem en aquest sentit doncs amb aquesta mirada posada, en intentar doncs, millorar la vida dels palafrugellens i palafrugellenques i en el sentit doncs, de també millorar la mobilitat de, de, del municipi, doncs, hem conversat avui amb Pau Lladó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que en les properes setmanes, si et sembla, Pau, doncs, podem també començar a, o comentar altres aspectes que tingueu, que tingueu en ment eh, i que pugueu treballar en, en les properes setmanes. Perfecte, Rubén, a la vostra disposició pel que, pel que considereu. Molt bé, Pau, moltes gràcies i fins la propera. Cuideu-vos, una abraçada.